Goddag og velkommen til kampen om Amerika. Drain the swamp. Will you shut Who is on up, man? Who is on your list? Anders Søvner, jeg synes det har været en mærkelig uge. Det, her. det har det godt nok også. Altså, jeg tænker ikke så meget, fordi der er kaos i USA, men der, der er simpelthen ting. Altså, jeg, jeg vil ikke tro, jeg har sagt det, men. Men hvor Trump er Trump været Altså det, det er ligesom at han har været så stille. Ja, jamen, der, der er usædvanligt tavs. Altså, mm. Det eneste han foretager sig, det er jo retweet, og så var han ude den anden dag i forbindelse med Veterandagen, hvor, øh, hvor han godt nok viste sig offentligt for første gang siden. Øh, det stod klart, at Biden har vundet, men han sagde ikke noget. Det er meget usædvanligt. Nej, han har gjort den her video, hvor han står nu med et amerikansk flag. Det, ja. det, er, det er meget. Det er lidt det, det, det, det er meget usædvanligt. P Så har vi en ø, ny mand med i dag for første gang, Otto Lykketoff. Velkommen til. Otto er nyhedsredaktør på ø, kongressen, men frem for alt det grund, han er med her, og det er, han er det, man vil kalde yber-talnørd. Otto, har du savnet Trump den her uge? Jeg har slet, slet ikke øh, haft det til at tænke på den her uge. <laughs> altså, det er, som om det var et før eftervalget, og, og Trump var bestemt efter. Altså, ja. Jamen, jeg vågnede sådan op i går og var en lille smule bekymret, det kan godt være, det er sådan en lille smule det er en følelse. Jeg, bare, øh. jeg lagde mærke til noget af det der, fordi så tjekkede jeg jo hans Twitter. At han retweeter jo enormt meget folk, der så snakker om den her nye amerikanske tv-kanal, der hedder Newsmax. Otto, hvad hvad er det Newsmax? Ja. Jamen, grundlæggende er Newsmax et, et flugtsted for alle de, de, de mennesker, der ikke føler, at de kan blive hørt på Facebook og Twitter længere og, og til dels Fox. Så det er det, er, det er det nye, det er det nye for for, for dem. For, for dem der så altså det er lidt for dem der simpelthen ikke synes at Fox det, det, det er godt nok Det er godt nok. Det er, godt nok. Ja. det er Fox på på kan man sige meget voldsom steg det er det. Nå, goddag og velkommen til kampen om Amerika. Øh, I dag, der skal vi tale hovedsageligt om tre ting. Vi får sikkert et par Vi Det skulle vi ligesom Ikke at gøre det, men det vi ligesom har planlagt, vi skal snakke om, det er, at vi skal altså snak selvfølgelig snakke om, hvorfor er det Trump ikke giver op? Altså, hvorfor er det han bliver ved, når alle tal og resultater siger, at han har tabt? Hvorfor holder han fast i den her fortælling om, at det hele er snyd. Så skal vi frem for alt, og det bliver det vigtigste i dag, vi skal nørde tal sammen med Otto, som har taget en masse tal med, så vi skal dykke ned i. Hvem har stemt på hvad? Hvor? Hvordan bevæger tingene sig i USA? Hvad er det, der afgjorde det her valg? Og så skal vi afslutningsvis begynde at øh, kigge på, hvad er det for nogle folk, som Biden, han udnævner? Og hvad siger det om, hvad er det for et hold? Hvem er det, der kommer til at præge politikken? Hvad er det for en politik, vi får i USA efter 20. januar, når Biden, altså skal man tro, kommer til at sætte sig i det hvide Hus. Men først, så er der nogle ting, vi lige skal have afklaret rundt om bordet. Ja, har den. alle varme fødder? Jeg har brand, jo godt nok. Brand, brand, altså, jeg vil sige, at øh, yeah. det er i dag øh, præsident Franklin Roosevelt, der får fornøjelsen af, at... Øh, at være om på mig, det er altså igen en venlig tanke til vores øh, partner i øh, sorte, sorte, sorte sokker.dk sokker. ja. <laughs> ja. Og så hvem, hvem er du på? Du på? Jeg har jo taget HBOS-præsident på, så jeg tænker første gang i studiet, der blev jeg nødt til at have lidt... Øh, du har taget. Ja. Vores producer Tom, har du husket uh, så. Nej, nej. nej. går venter på min nixon -sokker. Du går og venter på din Nixon-sokker. Og Otto, der slutter. Tom har altså fået ikke fordi fået de her sokker på, så er der en god grund til at gå ind på SorteSokker.dk- Kongressen, hvor hvis man så bruger, der kan man købe sokker med de forskellige præsidenter på, man kan faktisk også købe et par kongressen sokker. Hvis man bruger rabatkoden kongressen, så får man altså 20% rabat på de her sokker. Vil man også lige høre, hvem du er på? Jeg har Reagan på. Sådan. Ja, ja. Jeg vil bare jeg... sige, at tre ud af de fire ja, præsidentsokker, ja, der er i spil, ja, spil ja, inde i kollektionen, ja, ja, ja. Er, er repræsenteret. Jeg har ligesom været gennem en Reagan-ting her de sidste år, så jeg har taget min uh, Reagan-sokker på i uh, dagens uh, adling. Men som sagt, vores sponsor, sortesokker.dk, Kongressen, så kan du altså få præsident om fødderne og blive varm. Apropos lidt dårlig video, en fodslæbende præsident. Ej, nej, nej, nej. nej, nej. Ej, det er godt, det snart er, det, er, det, er godt, det, <laughs> det har været nogen lange ude. <laughs> Kom, det var det, jeg synes, det var god. Anders Agner, prøv lige at forklare os andre. Trump, han holder fast. Han sidder muret inde i det hvide hus, og han vil ikke sige, han har tabt, nu så jeg lige at jeg selv, New York Times har nu også kaldt Arizona sådan jo, Officielt står 290 til Biden. Nu ligner det lander på 306, fordi han jo alt er på, at han også vinder nede i Georgia. Hvorfor er det Trump ikke, vil og sige? Ja, det er rigtigt. Det er træls. Det er ikke rart for mine følelser, men jeg skal nok ikke være præsident med Altså, jeg tror, der er to dele. Den ene del er, hvorfor Trump gør, som han gør, og den anden er, hvorfor republikanerne gør, ja. som de gør. Ja. Fordi det hænger lidt sammen. Æ, altså, Trump, der er jo to dele. Den ene, det er, at manden er en dårlig taber. Altså, øh, altså det er helt at kæftes, øh, psykologi her. Det passer simpelthen ikke til, han, at man har taber. Han er simpelthen ikke en mand, der brøder sig om at tabe. Mm. Og, øh, og det er så det, der sort på hvidt nu er, er sket. Jeg vil i forhold til republikanerne, for det synes jeg sådan set er, er mindst lige så interessant, det er det her med, at, at du kan se lige nu, at uh, Mitch McConnell har uh, som senatets flertalsleder lavet en benhård analyse, der hedder, vi har ikke interesse i at fremstå splittet. Jeg har ikke tid eller lyst til at være uvenner med Trump lige nu, og uh, så længe vi stadigvæk kæmper om de sidste to pladser nede i Georgia, i forhold til om senatet tipper den ene eller anden retning, jamen så er det her noget, man kan bruge til at mobilisere fra. Mm. Jeg tror i høj grad, altså, det er ikke er Trumps ærne. De man også bruge det, altså, de kan, ja, når du siger mobilisere, så handler det lige så meget om, at de kan bruge til at samle en frygtelig masse penge ind hos nogle vrede republikanere, der finder Lige sådan. præcis ikke. Og bruge argumentet om, at, at, at hvis vi tager over det hvide hus, så er det så meget desto vigtigere, at, at flertallet bevares i senatet, fordi ellers er vejen banet for, at Biden kan trække tingene i en fundamental anden retning. Så det er det, det handler om også, tror jeg. Anders der er jo noget, man godt kan lidt øh, undre sig over, det er at, at det er, at de her republikaner, altså de republikanske senatorer, guvernører, medlemmer af hus, i den grad kan holde en fast linje. Jeg tænker på, nu begynder de her historier jo at komme om, at det er et problem for Bidens hold. De kan ikke få øh, sikkerhedsbriefinger, og de kan ikke få adgang til penge til at opbygge en administration og ansætte mm. mennesker og sådan noget. Altså, hvordan, hvordan kan det være, at de i den grad sådan kan finde kan holde den her linje. Det er, fordi der er ret mange af dem, der ikke siger noget. De holder deres munden. Så måden at holde linjen er ved at holde sin kæft. Det, det, det, det, skulle, det, det synes jeg, folk skulle lære jeg, ned på vores kund. <laughs> det, det ser i hvert fald ud til at være, det der er rigtig mange af dem, der, der kører med lige nu, det er, at hvis bare de lader med at sige noget, så kan det være, at det ikke tiltrækker opmærksomhed i, i retning af, af deres personer. Det er det, de kører med, rigtig mange af dem. Og det er jo selvfølgelig den der hvor man så begynder at snakke om det, når man er det ikke noget med den, der tiger samtykker. Og jo, i det her tilfælde, ja. der må man sige, at når man er partifælde ja. til, til manden, som lige nu fremfører de her argumenter, stadigvæk mener han om valgsvælden. Til trods for, lige inden vi gik i studiet nu, er der kommet en, en rapport ja. nu, der officielt hedder, at det er det sikreste Valg, der nogensinde er afviklet i USA. Det, det er, er 2020-valget, ikke? Men det skal jo ikke afholde øh, dem indtil videre, fordi at, tilbage til det, vi talte om før, nemlig Georgia. Altså argumentet stadigvæk er, at øh, man skal fastholde senatsflertallet og øh, de kan godt se, at det er farligt at blive uvenner med Trump. Og så noget af historien er vel også, at de republikanske typiske senatorer, medlemmer af repræsentanternes, hus, der sidder, de er i virkeligheden ikke særlig udsatte. Jeg sad, må man forklare, hvad jeg mener, jeg sad og kiggede på de magne, de nyvalgte senatorer havde vundet med, og det, der er ret gennemgående, det er, at de republikanske valgte vinder faktisk større i deres stater, end demokraterne gør. Det er vel også noget af sandheden, det er, at republikanerne har ikke så meget tabet det her, fordi de hænger så meget på deres base i de her, det er det, vi skal ind i lige om lidt, men i de her stater, der stemmer på dem lige meget, hvad? Ja, bestemt. bestemt. Altså, det er, det er et klart billede, man ser. Og man så samtidig også, at de senatorer, som øh, var demokratisk valgt faktisk fik en, øh, en, havde en større magen eller en mindre magen mm. end øh, en Biden havde i de stater, hvor han vandt. Altså, det vil sige, at øh, at senatorerne er generelt blevet stemt mindre på, end Biden er, mm. når det gælder hos demokraterne. Altså det, du mener, det er, at i virkeligheden så har Biden været lidt mere populær end demokraterne egentlig? I, i senatet. Er, ja. og, det, og det har været gennemgående ved hele det valg foran til mm. både huset og senatet, at, at de simpelthen har fået færre stemmer, end de har kalkuleret med til, til, til kongressen. Så til det, man egentlig kan konkludere, det er med at sige, at man kan godt vil argumentere for, det her temmelig skadeligt for det amerikanske samfund, at man står og siger, at der er Men at den fløj, der siger, at de har i virkeligheden ikke, det er det, jeg tænker at de har ikke til store tab til det, fordi de prædiker for, at de i forvejen indvider, at det handler egentlig virkelig om den bare, og de mener alligevel det, de mener. Ja, altså Mitch McConnell er jo en mand, der normalt ikke er specielt bekymret for, at, at skulle lave analysen, der hedder, når man der ryger bønder i et skarkspil. og mm. i det her tilfælde mm. så siger man, at hvis der så eventuelt kommer lidt ridser i demokratilakken, men at vi til gengæld kan fastholde flertallet i senatet. Man skal først genvælde som seks år, altså til den tid, der er Ja, og det er måske være lige at tage med her uh, i den her lukkede kreds uh, sammen med lytterne også, at uh, hvis ikke det her, det lykkes nede i Georgia, så er McConnell også færdig. Ja, Altså, det er jo virkelig hans uh, job og hans position, mm. der er i spil her, ikke? Altså, ikke er, at han så ryger ud som snag, så det gør han jo ikke, fordi som du siger, han er lige blevet genvalgt, så han er der seks år mere mindst. Mm. Men hans rolle som flertalsleder er jo mm. virkelig også den, der er i spil uh, ved det, der skal ske nede i Georgia, så det er jo det. Altså, prøv at høre, Mitch McConnell er tangierende til bedøvende ligeglad med Donald Trump. Det er ikke det, er ikke det, det handler om. Nej, man har jo ikke indtryk af, hvis man har fulgt dem gennem årene, der er sådan et specielt Kærlige følelse. Det kan man vel sige. Det er jo ikke engang et fornuftægteskab. Nej, det er i virkeligheden, at Mitch McConnell har siddet og kigget på, hvad der skete i 16. Og tænkt, at det var jeg blevet med på. Hmm, yeah, okay. Donald Trump, han er ikke nogen specielt dygtig politisk håndværker. Det er jeg til gengæld. Så jeg kan godt bruge ham. Mm. Øh, han kan være min, øh, min allierede, og øh, mm. hvad var det, Claus Hjort Frederiksen, han sagde en gang, at der er næsten ingen grænser for, hvad man kan opnå i politik, hvis man er villig til at give andre æren for det. Og Macron, han kunne godt se, at mm. øh, i det her tilfælde, jamen så var det i hvert fald smart, at, øh, at stille sig op og sige til Trump, jamen prøv en gang, jeg kan faktisk få ting til at ske hernede mm. på det Hill. Jeg kan lave store skattereformer og så videre. Jeg kan i det hele taget positionere os meget stærkt og spille spillet. Øh, du skal øh, lade være med, at... Øh, at komme i vejen mm. øh, for det arbejde, jeg laver, og så får du til gengæld æren for det, når vi engang er færdige. Hvordan lyder det? Og den var Trump med på. Og det er, øh, det er jo lidt det, der er udgangspunktet nu også, at sige, at Mitch McConnell, han kigger allerede frem. Mm. Han kigger på, at øh, lidt... Der er Jamen, eller andet to år. Jamen, jamen, fordi, og det, som også snakkede om før, det, det der er interessant mm. her, fordi en ting er, at de faktisk har gjort det godt i, i de øh, steder hvor, med senatsvalgene, men de har altså også øh, krympet det demokratiske flertal i repræsentanternes hus, og Mitch McConnell er gammel nok i går til at kunne huske, at traditionelt set til det første midtvejsvalg, efter en ny amerikansk præsident har sat sig i stolen, der får hans parti som regel et ordentligt rab over nallerne. Det gjorde Trump, han tabte det ene kammer. Øh, nemlig det, gjorde det gjorde Obama. Mm. Det gjorde Clinton osv. Det plejer mm. som regel, at være det der mm. sker. Og det vil sige, at hvis man sidder og kigger på tallene og siger, okay, men fint nok, hvis vi kan fastholde senatet kvær i Georgia, og vi så allerede nu har positioneret os selv stærkere, end vi var i forvejen i huset, jamen så kan vi tage flertal tilbage i 2022 i begge kammerne. Æ, kan vi så dermed øh, være nogle meget, meget obstruerende typer over for, for Joe Biden, og så kan vi køre den rigtige kandidatestilling øh, imod ham i 2024, så fremt han ellers stadigvæk er præsident, og det ikke længere er Kamala Harris, man så skal op imod. Ja, ja og, så, men, og så kigger man på en verden efter 2024, øh, 20, hvor man i virkeligheden bestemmer på alle tre niveauer. Ikke? Og hvor man så i øvrigt har et klart konservativt flertal i den amerikanske højeste ret også. Ja, det, er det. det er jo det, han arbejdet ud fra. Det, det er selvfølgelig hans, hans store plan. Hvis man så kigger på ned i, når man snakker om store planer, når man så kigger ned i det hvide hus, der, ja. sidder, der sidder Trump, så du, du startede med at sige, at det måske handler også bare om, at han er en rigtig, rigtig dårlig, dårlig taber. Hvis man nu, hvad er der sejt, når man kigger på, at han er en dårlig taber, mm -hmm. og han ikke har lyst til at ligesom indrømme, at han er tabt, hvorfor holder Trump fast? Hvad får han ud af det? Det det, det eneste jeg gerne vil med Colin, det er til at regne ud, det kan vi jo godt snakke om, hvad er det, Trump får ud af det? Der er et par ting. Altså det ene er, at hvis han skal dyrke øh, det her øh, narrativ fortsat om, at øh, det her er snyd og bedrag og det hele, og at det er vildt ordfærdigt, at han ikke skal fortsætte med at være amerikansk præsident, så må det være, fordi også han øh, måske kan se for sig, at det er sådan noget, han kan bruge videre at der går i hvert fald allerede nu rygter om, hvorvidt han kunne finde på at stille op igen i 2024. Mm -hmm. så det vil sige, at hvis man i virkeligheden skal bruge de næste år på at være kampagneførende mm -hmm. øh, fra Trumps side, lige for det øjeblik han så udfyldte så skal ukelig, han, han platform at stå på så jo. skal det hedde sig, at det var helt galt, det der skete sidste gang nu skal jeg nok til det her tilbage. Ja, fordi der var allerede sidste ude, de her historier ude om, at han ville ud og holde rally så altså nu var det så rally, der handlede om, at det hele var, var uretfærdigt. Eh, meget interessant også, at der var kommet nogle historier ind for de sidste 24 timer blandt andet hos Reuters og hos Washington Post, der faktisk handler om, at Trump og der er i en eller anden grad godt ved, at han har tabt, men det netop handler om, at han bruger det her til at, til at positionere sig. Er der et rationale, tror du, blandt det, han gør, eller er det bare Trump being Trump? Måske, eller måske er der begge delen af det, er både Trump, der er Trump, og så der alligevel er en eller anden form for strategi bag det. Jeg tror måske også, det kan handle om noget så, noget så enkelt som, som penge. Altså Trump-kampagnen, så vidt jeg har læst mig frem til, er relativt forgældet. Det, den skulle rigtig rigtig det, mange Og derfor så er nogle af de meldinger, der kommer nu omkring, når de appellerer til, til fundraising lige nu, jamen så er det medmærkspunget i at hjælpe med at lukke det er kasket, øh, den, der skal lige præcis. Betale. ikke. Der er simpelthen ja, fordi, et gabende hul i kampagnekassen, der skal lukke. Ja, hvis lukkes. vi lige gøre folk klogere på det, så det der skete jo, det var jo, at alle talte jo hele vejen igennem om det her kæmpe økonomiske forspring, Trump havde, men det viser jo faktisk de sidste. To måneder, at øh, Demokraterne, eller Bidens kampagne, var langt skarpere og langt bedre til at samle penge ind, så Trump-kampagnen var simpelthen ude at låne ja. for at kunne følge med i forhold til at købe reklametid og, og sådan noget på specielt øh, sociale medier. Til, og, og og og det, det tror jeg altså ikke, man skal tage fejl af her. Mm. Altså, det er altså noget af det, det handler mm. om også nu, fordi øh, de penge skal jo på en eller anden måde dækkes ind. Altså mm. man skylder en skrækkelig masse penge væk mm. efter en kampagne, der endte dårligt. Mm så kan en måde at man kan få nogle gyser inden på det er jo så ved at holde kampagnen kunstigt i live, i håb om, at det på en eller anden måde kan ende med et stort nul på bunden. Og så, så synes man, det er underligt, at folk i USA bliver politisk diskussioner. Jamen det, det, det, det er mærkeligt, ikke? Nå, apropos kampagner, der ender dårligt. Også det her, det har jeg faktisk... Der er kun en i hele verden, der elsker tal. Mere end mig, det er dig. <laughs> hvis du siger det. <laughs> Nej, det kommer, at det er, jeg egentlig er værd. Det, det vil jeg ekstra for. Nej, <laughs> det, det vil jeg faktisk også lade være med. Hvad hedder det? Otto, prøv lige at starte med at gøre os på. Hvorfor er det så, hvis vi skal starte der, hvorfor er det så Biden, ligesom, hvorfor er det, han vinder? Det, det der er helt stor historie for Biden i mm. det her valg, det er, at han lykkes med at tage... Pennsylvania, Michigan og Wisconsin tilbage. Ja. Oven i hatten får han så potentielt Georgia mm. og Arizona, mm. øh, som er rimelig låst nu. Mm. Men det er de tre rustbæltestater, mm. som han tabte i 2016, eller som Clinton tabte, <laughs> Clinton tabte 10 som 10. Biden nu har formået at vinde tilbage. Mm. Han vinder det tilbage øh, med 220.000 cirka i magen samlet set, mm. altså stemmer. Det er ikke meget. Det er ikke meget. Ah. det er ikke meget. Men det er mere end det, Trump vandt med mm. i 2016. Mm. Han vandt med uh, 80.000 stemmer det siger, samlet. Det siger jo selvfølgelig noget om, hvor tæt det er i de her stater, og hvor netop hvor meget på en... Altså, de kan både gå både til Men hvad, hvad er det så, der lykkes for Biden? Hvem er det, han vinder tilbage, for det er vel nogle meget specifikke grupper. Det, er, det, er, det, er, det, er, det der er så altså sjovt, eller spændende, hvis man er lidt nattet, det er... Ja, men du, ja, du skal bare... Du fører ja, en meget... Ja, men nu skal I høre her. Hvis, <laughs> hvis der var, der var sket et kæmpe øh, turnout ved det her valg, mm. både blandt øh, afroamerikanere, mm. men også blandt hvide vælgere, mm. Man ser ja, ofte... det er det er valg, hvor folk der er flest mennesker, der har stemt nogensinde? Ja, nogensinde. Ja. Altså, det, er, det er ret vildt. Mm. Øh, og det, man mangler lige sidste optælling for at jeg kunne sætte det præcis. Altså, procent på. Ja. Ja. Ja. Men, men det, er, det er rigtig mange mennesker, der stemmer. Og man plejer at sige, at det er demokraternes mm. hvis, favør Hvis det øh, turnout blandt afroamerikanere havde gjort sig gældende i 2016 mm. for Hillary Clinton, så, skulle, øh, så, så havde hun vundet valget mm. med det samme turnout. Hvis, hvis stemmerne havde fordelt sig på samme måde, skulle man tro, men turnout blandt de hvide var ja. også så højt i to, øh, 2020, at det faktisk havde været med samme resultat, hvis det stemmerne havde forstelt sig på samme så, måde i 2016. Så det er ikke på den måde bestemte etniske grupper, der er kommet ud, og det er simpelthen alle grupper, der bare i langt højere grad mødte op? Det er det, og min pointe er, at det ikke er minoritetsvælgerne, der har afgjort valget mm. for, for Biden i den her omgang. Det er faktisk øh, de hvide forstadsvælgere, ja. øh, som har afgjort det. Biden har formået at tage 11, 11 procent point på øh, independent voters mm. øh, i forhold til 2016. Det er rigtig, rigtig meget. Mm. Det, er en, det er en markant forbedring. Og rigtig mange af de stemmer, der gik, øh, gik til Trump i, øh, i 16, eller til third-party candidates, mm. det er det, det, der, der er tippet de der independent voters, der enten har stemt på third-party candidates, eller republikanerne i, i 16 er nu gået til, til Biden. Så hvis, jeg, så hvis jeg forstår det ret, så, så, så er det jo sådan, at demokraterne har altid vundet... Altså, de vinder inde i byerne. Det Altså, det er unge, det er... Ja, minoritetsvælgere ofte... Ja, det er, altså, det, det er lidt ligesom det er, med, når man ser i... i når der er kommunal eller folketingsvalg i København, ja. så er det partier til venstre for midten, der... Ja. Eller de radikale, der får... Øh... Ja, <laughs> <laughs> Så er de radikale, der får alle, <laughs> alle stemmerne. Det er klimalternativet. Det er, nej, nej, nej, nej. <laughs> Jamen, Det Gud ja. Det ja, det, de, de findes, ja, de, de findes. <laughs> hvad hedder det? Så er det dem, der får øh, alle, alle stemmerne. Og ude på landet, der er det republikanerne, der får alle stemmerne. Så der, hvor kampen denne her gang har stået, det er det her bælte af... Og så, hvis man har været i USA, uendelige bælte af forsteder omkring de stå, store og mellemstore byer. Mm. Det er der kampen har stået. Det er der kampen har stået, og der, man kan bare se, at der sket et demografisk skift mm. gennem de sidste 15 år, hvor mm. forstederne er blevet mere og mere demokratiske. Mm. Øh, men ved det her valg er det helt markant udvikling, og det er mm. det, der har afgjort det. Altså, det er indiskutabelt, det der har afgjort det. Fordi på, på national plan kan man se, at Biden faktisk ikke har forbedret sig blandt nogle af minoritetsvælgerne andelsmæssigt. Det, det, er, synes, er, for, det er, er jo ret tænker. interessant ovenpå, at vi lige har haft Black Lives Matter og sådan nogle ting, at, at Biden faktisk ikke går, altså tager en det er, det er sindssygt interessant, og det er specielt interessant også øh, blandt latinos mm. øh, eller hispansk. Kommer vi til. Men det er virkelig, virkelig interessant, og der kommer til at blive forsket meget i det. Mm. Fordi det er en kæmpe vælgergruppe for demokraterne, som man lige pludselig bliver nødt til at mm. tænke over, om det er noget, man kan holde fast i. Altså, mm. hvad er det her? Hvad er vores grundlag, hvis vi begynder at smuldre Blandt nogle af dem, vi troede var, var faste vælger. Ja, fordi hvis man så, så kigger lidt frem, nu, nu har han jo taget Wisconsin, Michigan, Pennsylvania tilbage. Hvis man prøver at fremskrive det, hvem er det så egentlig til, til, til fordel for? Jamen altså, det, det her valg var i princippet et godt valg for Donald Trump. Mm. Altså, folk har gjort sig umage for at vælge Trump. Mm. Og det, det viser jo også, altså Michigan, Pennsylvania og Wisconsin har været blå stater i... I rig, altså rigtig mange af de foregående valg, jeg tror, at det er, at måske siden, uh, siden 88, har det faktisk været demokratisk, mm. eller 92 har det været demokratisk, mm. uh, udover ud over 2016, hvor de så flippede. Ikke også? Mm. det også. Det er ret vildt, mm. og maven er så lille nu. Det skal siges, at det plejer at være lille i, i Wisconsin. Uh, der er, der er maven ofte traditionelt set mm. uh, ret, uh, ret lille mellem de to uh, partier, men, men har gået til demokraterne i nyere tid. Så det er. Det er, det er foruroligende for demokraterne, at de ikke kan se sig sikre på, at de i 2050 har de overstater. De de de ja. Fordi så bliver de nødt til at tænke deres koalition anderledes. Ja, de skal til at gentænke et helt nyt uh, elek, elek, electoral. Jeg kan ikke finde noget at sige det. Et helt nyt valgkort. Ja, altså. Det skal de simpelthen. Anders, øh, inden vi lige hopper. Vi skal selvfølgelig lige runde latinerne, fordi det er den anden store ting i det her, den her voksende vælger, vælgergruppe. Men hvis vi kigger på det rent politisk, Anders, hvad er det. I de her råspindelige som så fører det ikke, altså der er jo rimelig stor forskel på Wisconsin for, til dels forhold til Michigan, og specielt over til, til, til Pennsylvania, men hvad, hvad er det, hvis man skal prøve at trække nogle generelle linjer i det, hvad er det, hvad er det demokraterne har så svært ved i de stater, Er det... Er det er det værdier, altså religion, eller er det økonomi, eller hvad er det, de ikke har, hvad er det, de har så svært ved at ramme? Altså noget af det, der i hvert fald lykkedes for Trump sidste gang, og som han i hvert fald også ser ud til at have kunnet fastholde op, det er jo hele den her, øh, kan man sige, dagsorden omkring alle dem, der ikke kom med på globaliseringstoget, mm. ikke? Altså mm. alt det her med folk, der havde mistet deres arbejdspladser på grund af, at industri var flyttet væk mm. fra, fra de forskellige delstater. Nogle af de her ting altså med at øh, repræsentere øh, noget, man måske kan lidt mere sådan... Konservativ tankegang i virkeligheden er også noget af det, som gør sig gældende i nogle af de her tre øh, stater. Altså omkring sådan noget, som... spørgsmål omkring... Øh, altså ja, vi... ret til ægteskab osv. Det er jo ikke nødvendigvis en sag, som, øh, som har fløjet specielt godt i, øh, i de stater der. Ja. Og det er klart, at det er jo en... Øh... Det er i hvert en faktor, som man skal tage med her, at, at det at Trump kunne mobilisere udefra, og ligesom at sige, at han stod for det, som man vil kalde lidt mere historisk konservative amerikanske værdier. Og det er i hvert fald noget af det, som har en klangbund, fordi som også man siger, at det er for eksempel sådan en stat som Wisconsin, det er sådan en stat, det kan godt være, demokraterne er fat i den men republikanerne er altså ikke dårligt repræsenteret, og husk på, at det er i hvert fald er republikanerne, som oftest sidder med guvernørposten, der mm. og det er jo også der, hvor det nu tidligere formand for repræsentantshus, Paul Ryan, mm. øh, stadigvæk bor og er fra og er valgt gennem mere end 20 år, indtil han stoppet for et par år siden. Mm. Så det er nogle af de ting, vi skal have med her, at det her er øh, stater, som, øh, som er påvirkelige over for, øh, for den rette type argumentation, og det vil sige, det lykkedes Trump øh, med i, i 16. Biden formåede sig at gøre det i, i en skala, som var god nok i 20, øh, måske også noget så sådan om lavpræs, at han faktisk tog dem alvorligt og prioriterede dem. Det gjorde Hillary Clinton jo ikke så gang. noget af historien er vel også, at det, det, det, nu det er det jo ikke for at skære folk over en kammer og sådan noget, men noget af historien er jo, at rigtig mange af vælgere i de her stater, de går sgu ikke, undskyld, de går ikke op i, bødekassen. Nå, de går ikke op i at betale, i specielt meget op i klima, De går ikke specielt meget op i at give, undskyld, jeg siger det, fem dollars for en øh, kop kaffe, eller noget som helst. De går op i at have et hus, de kan bo i, et job, de kan møde op i, og en god bil. Altså, grundlæggende, det, det er sådan set deres egen personlige tryghed. Det er jo ikke noget, kan man sige, dem, dem har det demokratiske parti, det er jo bare meget, meget efterhånden svært ved de her vælger vel også fordi, at de skal spænde sig bredt i minoriteter og, ja, og klimaer og unge og og det var det, som man jo egentlig også tænkte, når man med Biden havde man i hvert fald en mulighed for at appellere til Average Joe, mm. øh, fordi man kom med Joe Biden, og så han, brød, han er selv fra, fra Pennsylvania mm. og valgt i Delaware og alle de her ting, og så er det, det burde give en større grad af blue-collar mm. øh, legitimitet, øh, som det hedder, men det er klart, at... Øh, der er få hvis overhovedet nogen i amerikanske, i hvert fald nyheds amerikansk politik, der har haft en så stærk appel til lige præcis det segment, mm. som Donald Trump mm. har, og har dyrket det segment så effektivt, som han har gjort det. Og man kan vel også vente om at sige, at demokraterne har i virkeligheden fremadrettet et problem, hvis de ikke oven på hele den her kollegi af alle mulige men, i virkeligheden ikke på toppen af dem i hvert fald til præsidentvalgene, kan stille en. Hvid mand af en vis alder, som har en eller anden form for blue-collar-baggrund. Jamen, det er ret interessant med det, som også har han nævnt før, også i forhold til, når du kigger ned i talen omkring, især, jeg synes, at Tino-historien mm. her altså, det er for mig at sige noget af det største i den her valgkamp, fordi vi har hele tiden tænkt, at det måtte være et af de steder, hvor at demokraterne var, var sikkert kørende, mm. og at ø, nogle af de steder, hvor man også regnede med, at det ville være derfor, at ø, Biden kunne tage stikket hjem, var netop på grund af, at nogle af de ting, Trump mm. har gjort omkring... Ø, bygge murer langs grænsen, eller deporterer en masse mennesker, mm. og de ting, han gennem har fået sagt om, mm. om latinoer, øh, er, altså det er jo ikke pæne ting, han har sagt, for at sige det men jeg, men jeg er en af dem, der tilhører, jeg faktisk ikke synes, det er, er, er så mærkeligt, men, men, men, men bare lige for at runde den her blue collar, så hopper vi lige over til latinoerne øh, bagefter. Har demokraterne et altså, grundlæggende problem med, at de faktisk er, i hvert fald i en vis periode, indtil de får netop vendt nogle af de her ting, at de skal holde fast i noget. At de er nødt til at finde nogle kandidater, der virkelig udstråler det her blue-collar arbejder. Jamen det er, det er i høj grad i så er det fornemt for republikanerne bare at indgribe som værende ja. militære, der er ude mm -hmm. at trit med, med den gængse amerikaner ude i Midtvesten. Mm -hmm. De er jo ikke vinde. Mm. Altså, det er jo det her er interessant også. Demokraterne kan ikke få noget af at vinde præsidentvalg, når de kører med kystkandidater. Og det er jo så også det, der nu har bevist en gang til, at de skal stille med en, der kommer enten fra syden eller fra, øh, fra midtvesten. For hver eneste gang, de har kørt med Massachusetts-kandidater mm. eller New York-kandidater, så, de... så går det galt. Mm. Øhm, og det er jo simpelthen, fordi de grundlæggende er framet som værende. Altså, det er lidt mere elitære de to partier, og kan være i hvert fald meget nemt, især også i, i mm. Trumps Amerika, blive skudt i skoene, at de er ude og trit med, med, hvad det egentlig er, den almindelige amerikaner går op i. Og Otto, så er der historien, Jeg ved godt, I bare, vi skulle lige have gjort det andet færdigt de først. Beklager hvad det hedder, at uh, latinoerne vi, i snakkevektoren, det er den store historie ved det her valg. Ja, og det er jo egentlig sjovt, det er det, fordi det var jo ikke det, der blev udslagsgivende for, hvem der vandt. Nej. Altså, det er... Det er Biden kunne have vundet større, hvis han havde gjort det bedre blandt latinos. Yeah. Men Trump, det, der, det store historie er, at Trump, at Trump har for at mobilisere sommerkant mm. i, i den øh, latinamerikanske vælgergruppe mm. i USA. Men jeg vil gerne starte med at sige, at øh, som, jeg også, øh, som jeg også skrev mm. på valgnatten, er, at det er forkert at snakke om latinos som en samlet gruppe. Mm. Øh, og det, det, det, det er slut med det for nu af. Mm. Jeg tror faktisk selv, at, skrev, at man skulle slå folk over fingrene, hvis ja. der var nogen, der sad ved tasterne og var i gang med det. Fordi det, det man ser, er, at det er en så øh, forskellig øh, etnisk... Og, øh, og ideologisk øh, mm. sammensætning af mennesker. Så det ikke giver mening at snakke om, mm. at det er noget, der tilhører demokraterne, mm. eller at det er noget, der tilhører republikanerne. Mm. Ligesom man for eksempel kan gøre med, med sorte eller afroamerikanske vælgere ja, i altså USA. Som er op 90 procent af demokraterne. Mm. Altså, der var et lille fald i, i, i mm. det tilhørsforhold i år, men, mm. men, men det ligger sted deroppe. Med, med latinos er det helt, helt anderledes. Så det, det, det, vi bliver nødt til at snakke om for nu af, det er... Æh, hvordan man skal gå til den måling simpelthen. Mm. Hvordan, hvordan, skal vi, hvordan skal vi forholde os til at, at latinos ikke er noget, som man kan sample øh, i en anden mål, en meningsmåling. Og i tal, så... hvordan var det så, det udviklede sig? Så altså, hvad er de markante ting, det her alle taler om? Hvad er det, hvad er det i virkeligheden? Fordi du har ret, det var overhovedet ikke med til at afgøre valget, men det viser nogle tendenser, der peger fremad. Hvad er det for nogle tendenser, der er... Jamen, tendenserne, det er, at for eksempel Florida bliver rigtig svært for at demokraterne mm. at stå stærkt i fremover, fordi, øh, fordi appellen til til la, latinos der den den for demokrater side den fungerer ikke mm. øh, på samme måde som den har gjort tidligere. Det øh, blandt andet fordi Trump har lykkedes så succesfuldt med at at, at i talsætte den som socialister, og man skal mm. huske på at i Florida der er og rigtig mange cubanere og, og venezuelere. Ja. Altså det er det er ret vildt. Mm. Jeg, har, jeg, har, jeg har lige nogle tal med hvor, at, hvor man kan se at det har han altid. Du kan se altså det er det er se, de ja. leger, det er ret, ikke? Er tal, tal, tal. Altid nogle tal med. Ja. Jamen, det, det, det er bare ret vildt, fordi øh, Trump han fik 68 procent øh, af stemmerne blandt kubanerne mm. i, øh, i, øh, i Florida. Mm. Det er rigtig mange. Det er rigtig mange. Mm. Altså, mens, øh, blandt øh, der fik Biden øh, 55%. procent. Altså, det, man kan se, at majoriteten skifter ja, der ligesom. forskellige grupper. Ja. Men jeg, jeg er en af dem, jeg tænker i virkeligheden ikke, og må jeg gerne modtage, men jeg synes i virkeligheden ikke, det er helt så underligt, som man gerne vil gøre det til, fordi hvis du kigger, bare tage Cubanerne som eksempel, de har jo været rigtig, rigtig mange år i USA. De kommer jo efter at Castro. Altså der snakker vi om anden, tredje, ja, ordentligt med nogle tilfælde, fjerde generation nu, der, der stemmer. De er meget katolske, det vil sige, de er religiøst øh, højorienterede. Øh, og, de, og, de, og, de, og de har netop den der altså, antisocialisme, fordi de jo netop er, kan man sige... Ja, de har forladt Cuba, fordi de ikke bryder sig om, og det er, jo, det er nogle meget, meget forskellige grupper, men de, jeg tænker også, at de begynder at have den der med, når Trump siger, undskyld, siger det, grimme ting om latinoer, jamen så hører de det egentlig ikke, at det er dem, det handler om. Men, det er de andre latinoer. Men det, det er det, der er om. interessant, ikke? Fordi... Det har været en bekymring, som har ret dybt i det republikanske ja. parti, inden Trump kom til. Altså, da man i 2016, eller det var så 2015, begyndte at kigge ned i T-bladene i forhold til, mm. hvem er det egentlig, man skulle stille op imod Hillary Clinton. Så var de to, der blev nævnt som de mest gennemgående muligheder, det var enten Jeb Bush, mm. fordi han kom fra Florida, og man tænkte, at han kunne, han kunne dermed lidt... repræsentere ja. Ja. i forhold til latinoerne. Tænkte, og, øh, og alternativ, hvis man skulle sådan tage et lidt longshot, så var det hans, øh, hans gamle lærling, Marco Rubio, som mm. også var senator nede fra Florida. Og det vil sige, jamen, du havde en situation, hvor de også virkelig så på det her som værende, det der kunne blive det kæmpe problem for dem mm. på den længere bane, ud fra netop det her med, at demografisammensætningen mm. er, som den er i USA i øjeblikket. Det er den hurtigst voksende befolkningsgruppe, mm. det er latinoerne. Altså, så vidt jeg husker, så er det noget i retning af, at i skrivende stund er omkring 20, 7, hvad der er, 17 procent af USA's befolkning er latinoer og allerede bare om 10 år er det helt op på 25%, så hurtigt udvikler det sig. Ja, det er noget med at procentvis så Texas, Arizona, er de stater der vokser hurtigst, og det er netop nærmest en til 1 en latino udvikling. Jamen og det er det der er så interessant ved det her netop fordi når man så ser på hvordan at, at, at som også man siger at vi ikke længere kan tænke på det som en samlet vælgergruppe. Er man nødt til at kigge på det her med, er det, er det kubanske baggrund, eller er det meksikanske baggrund, eller hvad er det for en type af latino-baggrund? Jamen men vel også fordi, der er nogle befolkningsgrupper, som egentlig grundlæggende kulturelt har nogle forholdsvis konservative værdier. Det tiltaler jo til republikanerne. Og der er det det vil begynde at spille en meget, meget stor rolle, om de er første, anden eller tredje gener generation i USA, fordi hvis de første generation, jamen, så er de måske økonomisk presset, jamen, så vil det typisk måske helt demokratisk. Yeah, det er også nogle og... af de ting, der begynder at blive meget afgørende. Ja, yeah, og åbenbart også det her, som du selv nævner mm. før med, at, øh, at man åbenbart lukker ørerne i forhold til det, Trump han siger, øh, men egentlig på nogle punkter synes, at det er sådan, det republikanske mm. parti står for egentlig noget, man, man kan se sig selv i, så begynder det for alvor at gøre, vi som Otto siger før, skal kigge på, på det her valgkort på en helt ny façon en mm. engang til, fordi hvis det er tilfældet, mm. altså, så, øh, så skal der i hvert fald til at ske nogle nye ting, øh, også hos demokraterne mm. i, både i 24 og 28. Men det er så, også noget, grundlæggende at se det, er også noget af det som, altså, som, er, som er så spændende hele tiden, det er, at USA demografisk skifter så hurtigt hele tiden. Så sådan nogle ting, man snakkede om, altså jeg, jeg, jeg hængte mig i ved det her valg, at man i mange, mange år snakkede om Colorado som mm. en svingstat. Ja. Det ikke spændende længere. Ej, altså, det, det, blev, det blev afgjort inden for et par timer det. Ikke? Var afgjort, ja, inden for det var afgjort. Ja. Det den demokratisk. Det er af Texas pludselig blevet spændende. Ja, det er, Texas, altså, det... altså, jeg lå der om natten. Så jeg holde op i den forhånd. Det kan da godt. Altså, så jeg ja, ja, ja. har med at med, er det tæt på en halv million? eller ja, tæt på en halv ja. millioner. Men, men igen, der er det faktisk meget interessant lige netop med Texas at se. Der kan du faktisk se, på kortet, hvis man kigger på nogle af de der heatmaps, af, hvor har de forskellige fået for stemmer, er alt afhængig af, hvor det, hvad det er for nogle mm. grupper af latinoer, vi snakker. Ja. Der kan du faktisk se det på kortet, hvem de stemmer på. Jeg tror, en vigtig historie foran til, øh, til, til i hvert fald øh, latinos i Texas, mm. det er, at Trump i 2016, hvor han ikke klarede sig særlig godt mm. i den vælgegruppe sammenlignet med 2020, mm. der er at han fokuseret vanvittigt meget på immigration i 2016. Ja. Og Det har slet ikke været et issue, den her valgkamp. Det er ikke været... Det har ikke været det, man har talt om. Det har været øh, covid, covid, covid, mm. som man selv sagde. Øh og det... Den ja, det, det må også stå på hans egen regning. Men, men det, det gør også bare, at, at appellen til, til latinos, i, som meget mm. i Mexico som er meget mexikaner, det er gået meget mere på det økonomiske mm. perspektiv. Og der er mange, der har kunne mærke fra 2016 til 2019 før krisen, at deres reallønninger faktisk er steget. Mm. Altså økonomiske grundlag mm. er blevet rigtig meget bedre for rigtig mange mennesker. Er det det, vi Æ... snakker om, at mellemindkomsteramerikanerne indtil covid-19, faktisk synes, de har fået en bedre økonomi? det. Mm -hmm. Når alt andet lige, så er der jo en ny øh, præsident øh, på vej. Øh, det tror vi efterhånden alle på. så siger jo ikke studiet. Nu både både Kina og Paven det. Både Kina og Paven har nu uh, sagt uh, okay. tillykke, så, så burde den jo være sikker. Anna når Biden er begyndt at udnævne uh, de første folk. Altså selvfølgelig han har han udnævnt uh, sin statschef. Ja, ja, Ron Klein som ny uh, statschef. Men hvis man kigger. På, hvordan det er, Biden er begyndt at udnævne, begynder der at tegne sig et billede af, hvad det er, han vil, og hvad der er vigtigt? Ja, det synes jeg, der gør. Altså, øh, hvis I i tilfældet Ron Klein, der er det tydeligt, at han vælger øh, en, han kender i forvejen mm. og arbejdet sammen med før. Klein har både været hans stabschef, da Biden var vicepræsident, mm. og så i øvrigt bemærkelsesværdigt nok også øh, været... Øh, man kalder ham i sin tid for Obamas Ebola-sar, øh, fordi han var en del af, af pandemiteamet mm. Mm. I, i Obamas ændredesperiode. Det er klart, det sender et rimelig stærkt signal om, hvad det er, han vil i forhold til, til bekæmpelsen af corona i USA. Men ellers, så kan man sige, set, så er, at linjerne, man kan trække ud, det er, at diversitet bliver et nøgleord øh, i forhold til, til de udnævnelser, han kommer til at lave, både til øh, sine rådgiver, men også i forhold til, øh, til ministerudnævnelser. Han har sagt, at det, han gerne vil, det er at sætte en administration, som afspejler den amerikanske befolkning, både mm. i forhold til køn, race og seksuel orientering. Mm. Og jeg vil sige, et par af de ting der er et vælvet er at øh, efter alle dømme så øh, to af de øh, mest profilerede ministerposter øh, nemlig henholdsvis forsvarsminister og finansminister så ser det altså ud til, at man for første gang i amerikansk historie kommer til at få kvindelige ministre. Ja. Æ, favoritterne til, til forsvarsministeriet er henholdsvis en kvinde, Michelle Flourney, som er tidligere vice-forsvarsminister. Det vil øh, være vil jeg sige, et kvalificeret bud. En outsider Tammy Duckworth, mm. senatoren for Illinois, gammel krigsveteran selv, der i øvrigt mistede begge mm. ben øh, under kamp øh, i sin tid. Det er interessant. Jeg synes også, det er interessant at se, at man på samme fasong også ser ud til at uh, få den første kvindelige finansminister. Uh, hun hedder Lael Bryant og uh, sidder lige nu i ledelsen i den amerikanske centralbank og uh, er et, et rigtig, rigtig stærkt bud på, på USA's første kvindelige finansminister. Jeg tror også, vi får en kvindelig udenrigsminister en gang til. Altså, de to navne, som uh, lige nu konsekvent uh, topper de her uh, shortlists, det er henholdsvis uh, Susan Rice og Samantha Power. Og uh, man kan sige, at Rice lå allerede øh, også i bunken over navnet, der var i spil til at blive Bidens vicepræsident. Det blev så Kamala Harris. Men øh, jeg vil sige, at de to kvinder bliver så i øvrigt også af samme grund nævnt som mulige forsvarsminister også. Jeg er helt sikker på, at de begge to får store øh, positioner. Om, øh, om det så eventuelt er, at man gør Rice til udenrigsminister og sender power til FN en gang til, sådan som hun var det under Obama, det er muligt, men øh, det er i hvert fald det, der er det gennemgående træk lige nu, det er diversiteten. Jeg, jeg synes, der er en ting, der er rigtig, rigtig interessant. Det er det her med, at Biden har italesat sig øh, så, så meget som sådan en, der kan hele Amerika. Mm -hmm. Det lyder, lyder bedre på engelsk, end det gør på, på dansk. Men han kan, han kan bygge broer, og han kan gøre, at folk er venner. Af de her kandidater, vi, vi taler om, hvor mange, øh, hvad skal man sige det, provokationer er der imellem? Hvor mange der er der imellem, som er sådan altså, nogen... Altså for eksempel, da man gjorde... Hillary Clinton til udenrigsminister. Ja. Så er det en provokation på en eller anden måde. Altså det, det bliver republikanerne sure over. Hvor mange af den her liste over kandidater, er der nogen, som vil provokere republikanerne? Altså jeg ved, at Elisabeth Warren er spændt Hvis helst, men... man gør Elisabeth Warren til finansminister, så skal du nok sige, at der er mere end et par altså, republikaner, dog, sådan der dog dog stemning, ikke. Så det er godt nok svært at lande ikke Jeg tror nok, at vi skal det... se sure republikaner alligegyldigt. hvad. Det? Ja, det tror jeg jo Men, men nu, nu, nu snakker vi om forskel mellem, hvad, hvad, hvad de reelt set... Uh, selvfølgelig skal de nok gå ud og sige, at de er sure, og den, ja. der, der er kun galing, ting, men stort set dem alle sammen, om de så nærmest uh, udnævnte Miss McConnell til finansminister, så ville han også sikkert lige pludselig være dum. Men, men pointen er bare, hvor, mange vil de, altså hvor meget siger de her kandidater om, hvor reelt midtsøgende han er? Jeg synes i hvert fald, nogle af dem, jeg lige har nævnt, er ret midtersøgende, mm. det må jeg sige. Altså, øh, men der skal nok være nogle af dem, der alligevel, som du siger, bliver sure over det. Der vil også være nogle af dem, der siger, at det er bare Obama-administrationen om ja. igen, øh, og vil bruge det som et, et angrebspunkt, at... Øh, at det, det synes de, man har set før, og det bryder de så ikke om. Men jeg vil sige, at det er i hvert fald dem, jeg lige har nævnt nu. Det, det ligger så meget ind mod midten, altså det er moderate folk. Og ja, det kan dem, der... måske i virkeligheden dem, der kan blive mest vrede over dem. Det er venstrefløjen, det, er og det... Den demokratiske partien. Ja, Jeg synes også til, til dels, undskyld, det måske lyder måske lidt kedeligt, men det virker faktisk som om, at man i hvert fald udefra betragter, udnævner folk, der virker som om, de kan noget. Jamen det er jo det er jo, det er jo, i virkeligheden, det er jo sjovt, at man faktisk nu, når man sidder og laver de her shortlists, faktisk, mm pludselig sidder og kigger netop ud fra det der, hvem har været det tidligere, ja, og hvem har nogle har, kvalifikationer, og kompetencer, altså, fordi jeg vil da godt indrømme med den her lukkede kreds, at øh, der er da et par af de udnævnelser, som Trump har foretaget sig, øh, jeg vil nok sige, et af mine egne personlige favoriteksempler, det er ham, der i hvert fald et par måneder nu er udenrigsminister, Mike Pompeo, mm. øh, en mand, som de færreste havde hørt om indtil, at øh, han støttede Trump som backbencher for Kansas i, i 2016, sagde nogle pæne ting om Trump, så tænkte Trump, det er fantastisk. Han skal da honoreres. Vi gør ham til chef for CIA. Hvor efter at man gjorde ham til CIA-chef, og det som man fandt ud af, Rex Tillerson, som Trump i sin tid havde gjort til udenrigsminister, selvom han heller ikke overhovedet havde nogen forudsætninger, og bagefter i øvrigt også stod forstå, at han havde primært taget jobbet, fordi hans kone synes, han skulle. Da det så gik galt, så endte det så med, at man tænkte, hvem skal så være den? Det kunne være, at det så skulle mm. være Mike Pompeo, vi får frem. Mm. Mm. Og det vil sige, at ø, en mand, vi overhovedet ikke havde hørt om, og som aldrig nogensinde havde ø, været i nærheden af, af store internationale scener på den fasong, lige pludselig blev gjort til USA's repræsentant i verden. Og der er det klart, der er det da lidt anderledes mm. at sidde og kigge på, at ø, altså Susan Rice er som sagt både tidligere... FN-ambassadør og tidligere national sikkerhedsrådgiver i Obama-årene, Samantha Power, har baggrunden først og fremmest i IFN og er i det hele taget et meget diplomatisk erfarent menneske. Det vil sige, det er så folk, der rent faktisk ved, Altså, jeg vil lige sige, hvad de laver, men i hvert fald har en baggrund inden for det, de skal til at lave igen, okay. Æ, og det samme gælder jo i tilfældet både med, med finansminister og forsvarsminister, så det synes det er, det er, det er virkelig tilbage til normalen, at man rent faktisk mm -hmm. begynder at kigge i retning af, hvem har vi, måske også tidligere arbejdet sammen med, hvem har nogle øh, kompetencer, hvem har noget erfaring, og så øh, lad det være det, der er det primært udslagsgivende i forhold til, øh, til øh, udnævnelsen af både rådgiver og ministre. Super, super interessant at følge med i det her med, hvem der... Fordi det netop siger så meget om, hvad, hvor er det USA bevæger sig hen, i virkeligheden hvem der sidder på toppen af de her øh, poster. Vi skal til at runde af, jeg tror faktisk, det lykkes os at lave den længste omgang i kampen om Amerika nogensinde. Det altså, tiden flyver i godt selskab, og, øh, <laughs> og, og med, med, med, med varme fødder. Og så skal jeg sige, jeg lige har kommet til at hælde håndsprit ud over det hele for lidt siden, for der lugter også lidt voldsomt. Ja, man, man ser det ikke som at <laughs> det, det er kun ud over tre fjerdeler bror. <laughs> Hvad hedder det? Sige, Producer, produ, produceren ser helt bekymret ud over <laughs> Bare lige for at runde af, øh, nu snakker vi om det her med, at i forhold til nogle, bare lige for at prøve sådan at binde hele programmet sammen, så snakker vi dels om det her med, at der, der er ligesom en Trump, der skal indrømme, erkende, han har, har tabt. Og samtidig er, er vi på meget omkring måske noget, noget normaltilstand i de her mennesker, der er blevet. Men også, jeg vil jeg lige starte med dig. Er det, hvad er dit bud på, hvor længe det er skørt det her? Er det frem til 5. januar, hvor der så er runoff i Georgia? Og så? Øh... Altså, jeg tror, jeg tror at det er skørt lige så tid, vi har en Donald Trump i, i medielyset. Altså, det, det mener jeg, fordi det er, det, han kommer til at sætte en dagsorden for rigtig, rigtig mange mennesker, som kommer til at følge ham. Og som jeg også starter med i programmet her, det er, folk har gjort sig umag for at Trump. Det lykkedes bare ikke. Ved du, hvad der vild det i det her med, altså nu snakkede vi tidligere om det der med, han sidder retweeter, at man skal hoppe over på Newsmax. Det vilde er jo faktisk, at Fox News C-Tal, de falder helt vildt, ja. og Newsmax, det stiger. Ja. Altså, der er virkelig Jamen, magt det. stadigvæk. Det ikke? Magten over folk ja. ikke? Anders, hvad siger du? Hvor længe bliver det ved med at være skørt? I hvert fald øh, indtil næste gang, vi optager. <laughs> <laughs> <laughs> det, er, det er godt. Det her, det var øh, Kampen om Amerika. Den her uge har vi lavet øh, to, jeg tror, fremadrettet vil vi bestræbe sig på, at der kommer en ny Kampen om Amerika hver torsdag. Øh, med os. Vi synes, det er en kæmpe fornøjelse, I øh, lytter med. Tak skal I have.